Leo tunajifunza somo Enye kichwa kinachosema Jinsi ya kufanya ili maumbi yako ya jibiwe. Jinsi ya kufanya ili maombi yangu na yako ya weze kujibiwa na mungu Emtu anze kwa kufungua biblia Leo tuamistali mingi lakini twende haraka haraka kiasi chake e, Hatuta acha hoje sio eleze wa vizuri, lakini vile vile Yeah, Tutajitahidi kutunza mda yeah, Kisama katika kitabu cha Yohana Kifungua katika Yohana mlangu ura 16 Yobili nasema Yohana 16 Yobili nasema Mstari ure wa 24 Anasema yoi Yeso anambia wanafuzo waki Anakuambia wewe na anambia mimi Anasema Hata sasa hamukomba neno Kwa ajinalangu Ombeni nanyi mtapata Furahayeno iwe timilifu esa na naofunzo ake maama eni sioni mkuomba je labda hamna haja hamna shida hamna eni hamna sababu la bla lakini ni paka sasa sioni maumbi ni kanga riya mi zani kwaongozi sioni nini hiro neno Kristo na niambiawa na ana niambi na kuambia na we na sio sasa si yaona baumbi leo tuta, of course, swala la maombi siura rais uliohubiri ndani ya baada ya moja kama hii ukamaliza. Lakini tunajifunza mambo kumi Mambo mawili labda yako mengine neema Mungu tufunike na mengine lakini nimeona 12. mawili ye, tuna jinsi ya kuenenda, jinsi ya kutenda ili kusudi eh, haja zetu. Maisha yetu yaweze kupata majibu. yaweze kujibiwa na Bwana na Kristo na Mungu Baba na Roho Mtakatifu wa Mungu ule utatu ambao tunaoamini na kuabudu tuweze kupata majibu sahihi majawabu ya yetu, mm -hmm. e, mambo yetu tunayoyaomba kwake. Eh tutaona mambo mambo mambo 12. Ukisoma hata fungua pale. Usoma katika Isaya okay okay tufungue. Mimi ngoja nifungue. Isa 59 ukisoma Isa mlango wa 59 mstari ule wa wa wa wa wa kwanza anasema hivi Isaya 59:1 anasema hivi Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake sio zito hata usiweze kusikia Huko mbele na sababu kama matatizo ni yetu sisi wanadamu labda hatuombi labda hatufati mbingu okay labda mstari wa ni usome lakini maovu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeficha uso wake msiuone hata hataki kusikia sasa leo siku tunaangalia ni nini tufanye kuzo katika hii hali ambayo Isaia anamwambia wanadamu na wamemristo na kwambia mimi na wewe anasema sio ujumbe an, unao tupata hapa kwa Isaia tisa, tatizo siyo la Mungu baba yetu ndio Mungu haja shindo kukua. Masikio yake haja ziba. Yako wazi. Anasema hata sasa. Yesu anasema hata sasa. Hata kuomba hamombi. Ni itanzia wako. Because. Ikumbuke kwa mba. Kuzuma samu fulani. Kwa imataya mazoni pale. Anasema. ni kama babayenu mwenye haki. Amba huwanyeshea mbua wenye haki na wasio Eh, Katika. Kwa ujumla ote. Bila hata kuomba. Watu uwa tunaishi. Tunapitia katika nyakati msuri na mbaya lakini sio mapenzi ya Mungu Mapezi ya Mungu anataka mambo yetu yajulikane haja zetu jurikane kwa Bwana ili kusudi auweze kujishughulisha na mambo yetu magumu tunayopitia machungu tunayopitia wakati mwingine hata mazuri tunayopitia Mungu aweze kuhusika kwa hiyo leo mambo 10 na 2 mambo 10 na 2 ambayo tunaweza tukaya tena Na, niseme sasa ni yote 10 dakika tunatenda, kuna mengine tunatenda mara moja kwa mwezi. Wewe una mara moja kwa mwezi. Haki kuna mengine tunayaishi siku kwa siku za kwa saa. Hii ni tu yawe sehemu ya maisha yetu ya Ukristo. Mm. Eh, mengine ni ya wakati kwa wakati, mengine ni ya mara kwa mara, mengine ni ya azam. Ninachukua muda na nini? Lakini yote katika yote tu, na labda sio lazima yote yatimie. Lakini ya navotimia yote nivu tunavuo enelea kupata eh, majibu ya mungu wetu M tu, tu, tu, tuangalia vile vipengele Kipengeleza kwaanza kabisa kinasema fanya maombi Yani anza ili kusuti uweza kujibiwa Iwi mungu anza kujibu kita mbacho haja Nozo kwa kajibu suara mbano ujaulizo Haa pana hatuombi Eee eh. ana sema katika kitabu cha ya kubo kituo kwa taarifa di funzo kuiafanya harama unbeingi. Oga juu hii ni unao duka kapa oge mare mungu wangu, jamani mwa na majere mamba mimi mtoto watoto au wa yuko angalia au ya kazi yule unini mamba mimi mimi mungu angu akotu nyumbani wana ndikana na neleri kuwarisha kama haribu kuadara sarafiri e? kuele. Kumi hata hujiaomba Hata kumuomba mungu ni kuhuziwa m Christo unaomba watoto wako miaka kumi shirini dia yombere wawe wapi. uki haja of course ina mshaka yao ya eh hata kuomba kwenye of course huwezi kwenda katika kuomba kwamba asubuhi usiku wakati lakini ukiji assess ukiji ukijitathmini uweze kujua kwamba kwa kweli mimi mambo yangu maisha yangu afya yangu eh ndia zangu safari yangu na na kutoka Wangu, kamarabu, watoto wangu, kama watoto, wazazi wangu, mji wangu Maisha wangu ya, eh, ya kazini Nini nime yaweka mikono ni maungu Nime yafanya maungu Mbele mkaza kugonga ukuta Mungu kafanya nini Hapana tunongere maungu ya yeso kristo Ya kuingia sehemu ya ndani ya sirini Na kuweza kuyafikisha mbele za mungu Aona ya sirini Ambaya natujaaza wazi wazi Amen. Yani Okeso ma katika kitabu cha wa oh no no cha, cha cha cha Yakobo. Yakobo mlango ule wapili wa pili eh. Yakobo 2 anasema hivi. No tena Yakobo Ne Tweni Yakobo 4. Yakobo 4 anasema msali mapili anasema hivi. Mwatamani wala hamna kitu, mwaoua na kutoa na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Mzee na Yakobo anasema tatizo kubwa linaanzia pale kwamba Mungu. Kwa hiyo ili kusudi Mungu aweze kuwa sehema, ambayo lazima kwanza tujifunze kwanza. nguzo tatu za Mkristo. Kristo au kweli ni Kristo yule ana okay nguzo nguzo tatu hazitoshi kujenga kusimamisha nyumba lakini angalau zitaipa msingi. kufanya na vitu vingine lakini anza na hizo tatu. Uwe ni mtu mwenye kusoma neno la Mungu usipungukiwe sura moja kwa siku moja ya Biblia. tena kwa mpangilio sio leo unasoma sura moja ya Yakobo ya kesho unasoma sura moja ya Manzo na nani ah ni, ni, ni kujidanganya eh. wanavuli wanapokuwa shule wanasoma kwa utaratibu anatoka hapa naenda hapa anatoka topic naenda nyingine kwa nini na kwa Mungu tusiwe na utaratibu eh lakini la tukaona ni maombi haja zetu na afadhala zetu tumjulishie Bwana na la tatu tukasema Mungu Kristo onye tabia imba nyimbo tenzi za roho, nyimbo za roho za Mungu. E. Tumeona pale kwenye yo, yo, Yakobo Imini kwa Yohana 10:24 selvfrat. Pale tupo hazi. Anasema hata sasa hata ninya kila Petro akubwa kiasi gani. Siongeeni na watu wa huko mbali mbali wasiyomjua. Ninyi tunaoshinda wote, hata sasa hamjawai hata kunyoma kichochoro. Eh. Nafikiri hata Petro hata Petro ukisoma katika Matayo pale mlango wa 8 wa, wa walipoenda wakakuta mke mama mkwe wa Petro Petro si wanamitaga ndo ndo papa wa kwanza Papa huwa ana, ana mama mkwe Lakini huyo tunamwona mama mkwe wa Petro aliyemzalia mke eh sisi tunapapa papa sasa papa Petro hapo huyo jamani msio mndada sikiliza Wewe mwenye dini yako ukitaku kudanganya Danganya bila kuhusisha Biblia Kwa soo ita kukamata hiko wazi Petro ana mama mkwe Wanaguja wanaguta ana homa kari Yesu ndo alijiongeza mwenye mama u. Asi, uwe, ya, tu nini Petro anamambia bada Mama mkwe haliake sio nzuri ha? Yesu ndo alijiongeza e, ili mama naye ajiongeze akaanza kuwatumikia. Amina. Nataka kunjeni kwamba hata kina Petro walikuwa hawaombi, je ni ni kuwashitumiwa bana wale mitume wa Mungu na watu wakubwa kiroho mifano mikubwa kabisa ya na wengine ni wanadamu wanapungukiwa sasa tutumie yale waliopungukiwa ili kusudi sisi tuweze kukamilika. Amino Hoja ya kwanza tuanze ili kusudi maombi yetu yaweze kusikiiwa tuyafanye maombi kwanza. Yaomwe tufanye maombi Hoja apiri usiombe kwa ajiri ya tama. Watu wengi utakubalia na mimi kwenye makanisa unakutama umbiyao hayana utalatiko. Eh. Yani uuzi kukuta mtu kwa hapo, anaomba eh, eh, unahumba mtoto hako wapate kazi kasino. Eh. Unahumba mtoto hako, sijiwa hende ulaya, afike kule awe shoga. Hamekwacha nyumbani. Amenda kutafuta karatasi za noti, ambazo na Tanzania noti pia zipo. Sina mana kwa mawezu kwaombea jokitura. Kini nazi matue katika hali ambazo sio ya kutafuta vitu ya mirini na tamaa, tamaa. Mungu hata kujibu, ila shetana naanza kakape. Mena kazama, ayubina, misikirita kama vina na mba, nini kule. ah Anataka mraani mtutuaka hende ulaya ukiungoja. Takisha mefika San Francisco, haka kutane na mashoka, hawe shoka. ara hai kweli kabisa eh Mungu anataka tumombe vitu vyenye tija kachike kama shéti ya kiroho na ya wengine na ya ufamu wa mbiguni mm. na ni lazima viwe vitu vya kidini dini sana vingine ni vya kimwili e. vipi kwa mfano labda una labda una, una una kazi uomba Mungu naomba kazi yangu hii uibariki zai matunda na ile kazi nio ina watu wa, watatu inawasaidia wanaishi. Bora kitu unawasaidia. Eh. Sio Mungu naomba ni kuwa na radhi. Mimi na gari yangu ina namba C si, wakati kuna namba E Mungu wangu jamani na mimi nikumbuke nipate namba E. Naomba namna hiyo. Eh. ngiriona ka moto ngiri mi miaka yote na tena sika Mungu nakuomba unipe brand new kutoka ugerumani. Nombi gani? Maombi ya tamaa. Na mimi niweze kuonekana kwa mizidi kuniliingia miaka yote. Yaani mtaani tu anaingia na kutoka hapa kuna mimi kwa kwa wa kienyeji wanajiita wa Kitama, tama. Uso ombi kwa jilia tama. Yakobo tulipokuwa pale, yakobo tunataka kusonga kwamba kitu ya kwa kwanza yakobo na suto muomba hatu ombi. Yesa na kwamba muomba hatu ombi. Wachristo, he? Eh? Mama kumina mawili ambao nazo kwa tunazo kwa fa na tunataka yetu yajibwe, yasikilizwe, he? Eh? Uko sasa katika yakobo pale, tulipokuwa pale, ne? Tatu anasema hivyo. Ne tatu anasema. Anasema hata maomba wala hampati kwa sababu maomba vibaya ili muvitumie kwa tamazenu. Uwene ulisi. Ukichukua wa kristo. Sikileza vizuri tukubaliani. Yamane tuubili pa moji. Ukichukua wa kristo kumi. Hawa kwenye makanisa ya naito kikristo ya mwendo kasi mwendo kasi. Uga mia ombea mambo kumi. Mangaipi ya takuwa ni ya kitamaatamaa vitu vya tamavya mkili Katika kumi unuweza kukuta kumi kwa kumi Nani kwa uh, kumi, tisa kwa kumi hapo Ukakuta nabla kamoja Ni nani anaweza akaombea mungu ni nakomba wanangu Ukitaka ukisema wazazi kumi waombea wapileke maombi Kulaba mazabahuni Na malanyigi maombi tunafanya sio nyata tukiafanya mazabahuni lakini sisi Wangapi wataombea watoto hao wapate degree Na ni wangapi wataombea watoto wao waweze kutoka salama Wakua watumishi wa mungu wa cha mungu Watumishi wa mungu sila mchungaji Lakini wanaishi maisha ya kimungu Wangapi Hawa wa mashureni watakuwa kumi kwa kumi Hawa wanaombea watoto hao, maisha ya, ya kicho cha mungu Unawezo usipate umoja katika wale kumi Ni maombi mabaya hayo ya hawa wanaombea <mimusia> Wohombie hivyo lakini tafuteni kwanza ufarima mbinguna akiyake Na hayo mambo mengine yade kama nyongeza Nayana utayapata Ani kukonja na mimi Amen. Eh. Mungu nasema jirindeni na choyo Ilikuwa kwenye rukuwa kumina mbili kumina, kumina mbili pa kumina tano mm. Nasema kwa sababu maisha ya mtu hayamo katika uingi wa vitu alivionavyo eh, Sikuwa na mba kwenda huko Tunora kitu kingine usiombe kwa ajiri ya tamaa Aina ya maumbu na fanya kwa zaidi ya fanya pili yao ni maumbi yenye yesio ya ya ya ki ya ki tama tama ni familia heto mimi zetu na muda muda jamii naomba ni wao kwa zani ni vipi naomba na huduma naenda ya Kweli kabisa, eh. hoja ya tatu, namna ya tatu ya kufanya kusudi maumbi yetu ya jibiwe, Omba ukiamini kuwa utapokea Ndani ya maombi kunaenda na imani, na imani iliyojengwa juu ya kweli ya neno la mu Na wakati mginu unajua kabisa kwamba hili ombi neno liomba Kwa imani na neno la mungu ni vitu meshika na kitu kimoja Hili neno neno liomba, same frani mungu amelereza hivi kwamba liomba hi.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 mãe minha câmera não tuppe que eu pisar tu não é cané uma uma na minha área que eu vou é cané eu sou minha mãe que eu não toque com ninguém azeiti ei omba sio kwa kirini ya hayo maonyo. Anasema katika Yakobo, Yakobo leo ameongelea mambo ya maombi sana. Unango, emsikilize sana. Naye anakasoma hata msali moja. Sura ya Hoja 12, angalau kila hoja niipe msali moja kima cha chini au miwili. Yakobo 1:5 Anasema, "Lakini mtu akwenu akipungukiwa na hekima na aombe sala pa mungu, ote kwa Mungu, awapae wote kwa ukarimu wala hakemei, naye atapewa." Eh, anasema, "Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo upeperushwa huku na huku unasemaje mtaka choma kama mnaomba hikima kama mnaomba kula mkashiba mungu anataka ninakuombea wewe unayetufuatilia kutokea mbali na wewe uliyoko hapa ule ushibe kama mungu akupe kula na kushiba lakini hicho kwa ajili ya tamaa choka jiri maonyesho sio kwa jiri. eh ngoja hey, na mimi chiki jumapili yopita wa walikaanga mimi nikala mama harage nilisikia ile kama ile kama sio sio gistu mto ile hey. ile wapiri nyingine walikuwa nakuku pali. pale mimi tu napita na naomba na mimi ikiwezekana uninimpe pila pilau niwafunike ah <laughs> <laughs> banaomba <laughs> kwa ajili eh hey. Eh, Sio hiwa nasema tuombe kwa imani Amin. Poja ane Omba katika mapenzi ya bana wambi, Maombi mengi yale yote nikona nasema Mengi ya kwenja mapenzi ya mungu Uwe ombe hiki kitu ni mapenzi ya mungu Auje watu walio pitia katika hii kitu Waliisha Walimaliza wali maliza aje na mungu wao wambi, Watu wengi walio pata vitu vingi wakashiba Wengi walifarakana na mungu wao Ndiyo siyo Ndiyo mm -hmm. siyo Ndiyo siyo mungu Nasema katika kitopu cha misali Mnangu wa 30 Misali ya nane pale Nasema pana nakomba Misali wa stampa kana Nasema kuomba usinipe Utajiri Ampau watu wanawomba sana Wanatua kafana za watoto au wa upati Lakini nasema Mungu nakomba usinipe utajiri Nisije nika sema mungu Ni wanili Namu hitaji wanya So utajiri mezili Mungu wanatitajiri Ninachokitaka chote tena Lakini melo usinipe umasikini Nika kutukana jina lako, nika retukana, nika sema mungu hayupo kama ngekwe pangesha nisaidia. Yani, ni, ni, ni, ni ba, a, anamaliza nasema hivyo, bali unirishe kwa kadiri ya kulakwangu. Sini, tujifuze kuomba katika mapenzi ya, mungu. mapenzi ya mungu, tu tuweze kupata mahitaji edu. Na kama atatupa ziada, iwe ile ziada, kabisa ziada ikawepo kuwa, iwe ni kwa ajiri. Ya watu wengine ambao haanawezo kutunza ziara Kuna mtu wengine mungu anachukua mahali zako ambazo ngekupa anajewa huyu hana, hana kifua Hata zitunza uyu Ngoja ni mpe yula mtunzie awatakuwa na msaidia Kuheli kabisa Ayubu anasema ma, Nimi katika matazo na yupitia yote Kama kuna mgeni alipita sikumkumbuka Kama kuna yatima alielala njaa Bila katika nyumba yangu au Katika majirani Ote nili wapa nili walishu Eh, ajio kama kuna baya jingine zaidi haya basi anipate kama nifanye. Eh. Omba katika mapenzi ya Mungu. Yo kitabu cha Yohana mlango wa Yohana wawanza sio sio Yohana jiri wala sio Yohana ufuno zile nyaraka zile za Mishoni wa Biburia Mishoni wa agano la kale pale. Una Yohana wawanza unaongo wa tano. wa moja Kuminane kuna tano, yohana wakanza tano, kuminane kuna tano, asema ili. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake. Ya kuwa, tukiomba kina, tukiomba kitu sawa na mapenzi yake, hutusikia. Mm. Tukiomba kitu sawa na mapenzi yake. Swari, ili, ili, ili, uliza, ili, uliza, tena, usichoke, kulijimu wa swari. Na siolazima mseme kwa, kwa, kwa, kwa mdomu. Tafakari, watu wengi wanapo pereka maumbi maumbi ya. Wanaenda kuomba kwa sawa na mapenzi ya mulu. Mm. Wewe wambe Mungu anaweza kuletea ugonjwa na mateso katika maisha ili kusudi yule mtu aweze kumtafuta Mungu. Aweze kutengeleza Mungu, si Lakini mtu akaenda kuomba ili kusudi tu apone aendelee na mambo mambo yake yani. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Kabla hujaaenda kuomba kuponywwa, ni vizuri kabisa tukomba tukaponywwa na Mungu na kuomba we, una inisikia, na unaisikia na wewe usini sikie. vile Mungu akuponye. Ageni kabla lenga sana kwa zao mapenzi ya mungu mm -hmm. Ule ugojuweze kukupa kutengeneza na mungu wako mm He -hmm. eh, Weze kutengeneza na mungu wako He eh, Lazima tuombe He eh, Katika mapenzi ya mungu He eh, Ikikulazimu iki, Ikini lazimu Hata ku, ku, ku, kuteswa Kama diyo mapenzi Unajua katika mgini ma Mapethi ya mungu ni watu tuweze kupitia katika mapito. Hei ni mapethi ya mungu. Unaweza kwa sasa ni mungu? Katili, labda, hapana. Jifuze kumjua mungu wako kwa Biblia. Hey. Petro, wakati mginu wezu katamani mtoto apitia katika mapigo ili kusudia apone. Ulie mzaa kabiso? Hei. Um. Ikiwa sipo bila ukamza mtoto wako akaenda kuanza kazi baada kupata kazi ile pesa yote akaipeleka katika umalaya kwa anaishi maisha ya na nini haina lazipata kabisa unaziona lakini anaishi maisha na njaa utatamani aendelee kupata pesa zaidi utatamani wakati mwingine afukuzwe alafu akae kijiweni alafu mwenye Mungu akishaka kijiweni miaka 3 akatia akili na ummpe kazi ndogo ili msudi aweze kula kashibara aweze kutunza na mji. Leo Petro anasema katika Petro mlango Petro kwanza 3 17 anasema maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ndio mapenzi ya Mungu kuliko kwa kutenda mabaya. Anasema inawezekana lazima mapenzi ya Mungu yakakulazimu kuteswa. Imaje tutene na mapenzi ya mungu kuliko kutokuteswa kabaku tena tena baba Ni nani anatamani mtu kama Diamond pale aendelee kupata pesa nyingi maisha yake yale Mimi ningeuniza ngani anambiwa akawa angeza hata akawa kama ni mkadereza akatengeneza na Mungu kama hatua ya kutengeneza tena na Amina mipaka Sipo katika maisha roho ya manadamu M -m -m -m Hoja ya tano M -m Hoja ya tano sema Kulishika neno na amli zaki Yani wakristo tunataka Mungu nipe kire mungu nipe hiki Lakini ukimambia Mungu ah Lakini sasa kire mbunu naka Hicho sitaki hmm. Yani kama mtoto ambaye nataka Baba mama uendo kwa mbunu nulie hiki Mbunu nulie hiki na hiki lakini Asisikie maerekezo yako yoyote yali Mladitu weo umpetu Mjazet Leo rim toto mingi leo haribika wazazi wameweka katika hali kama hii. Eh Junior, chukua hicho, panya hicho lakini lakini Junior njoa a a stack. Eh. Eh? Tukatunaona tu, hoja ya tano kulishika neno, kulishika amri zake. Mmoja mm -hmm. Yohana tulikuwa pale. Sikuwa kwenye Yohana na petu wapo kwenye nyaraka, M20 kwenye moja Yohana eh, mlangu watatu usari wa shina mbira nasema hivyo Moja Yohana, mimi mi, sana josa ilia ni, ku, ni kutuongezea, hoja inakua mijitoshareza, lakini inatuongezea uvuvio, inatuongezea Kwa mba hii ni sauti ya mungu, sio ma, mawazo yangu Mawazo na atowa kwa niaba baaneno lakini mungu, lakini neno mungu likiinja pani doli naongea, niathibitisha Yohana tatu shina mbili Yohana wakuanza tatu shina mbili anasema yumi Hana wakuanza tatu shina mbili anasema yumi Na lolote tuombalo Tualipokea kwake Kwa kuwa tuazishika amulizake Na kuyatenda ma... ya pendezaeo machomipata Lolote tunaloliomba Tunajibiwa How Yohana nasema Na siyo kusema kumba Yohana kila kito likuonajibiwa Alipokuwa naenda kimi mapeze wa mungu Angeza hata kwanika meza na sima yote tunahomba anji ya ya mungu hatupati. Kwa hini na sima yale, yale tunahomba katika mpense ya mungu. Yale tunahomba eh, kwa sababu tunazishika wa mizaki. Tunajibiwa kwa sababu tunatenda kusukulingana na neno. Na mungu. Mungu e, ambie. Ime kupasa we mkwisto. Ime na we. Eh, Tusibweke mbele orotha nefu. E. Eh, e. ya vitu tunavyohitaji kwa kwa kwa Bwana kabla tungeka orodhandefu ya ma, ya mahitaji ya yake kwetu tutimize mapenzi yake na yeye ya atatimiza ivi ni kipi kinatakiwa kuanza yeye atimize mahitaji yetu au sisi kuanza, tutimize mahitaji yake yeye Bwana Kristo ye. na ni Nikuahishie leo ukienda kwenye makanisa yanaitwa ya kuomba-omba yale yanaitwa ya maombi. Eh hey, kanisa Ka, kanisa la maombi la wapi sijui la. Eh hey. ukiwaingizia hiyo hoja, bado iko uwazi kabisa kwamba kwanza tutimize mapenzi yake. Sasa yote leo mnikusudi tunajibiwa kwa vile tunashikama amri zake. ukimambia amri atotaki ushik. Yohana anaongea katika agano la kale. Katika agano jipya la amri. Mm -hmm. Mimi nimegombana na si si si ono haya kusema nimegombana kutofautiana na na, na, na na Wakristo wengi wanaotaka kwa mimi kwamba hatutaki kusikia amri za Mungu. Eh upendo wa Mungu unatawa. Upendo wa Mungu ni ni ni ni, ni finali. Kuja kufikia upendo kamili. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Anye manacheni anzeni na kuzishika amri zangu alafu mfikie katika pendo Eh sisi tuko katika pendola Kristo. Au kimaangalia pale mapaja yako nje. Ana an, anawakwaza waliomona wasio kuema. Unajua kuna kina mama wanayokuta anamkwaza hata mtoto wa miaka mitatu wa kiume hata hata mwanamke mzaka anakwaza ndio sio? Eh hey, wavauji wanakwaza wote. Wakubwa wanakwaza waze, mpaka mzee kikongo kinakwazo. <laughs> eh hey. yeye yeah, anakuwa merenga wale vidyana vidyana, anafikiri, anakuwa aswa wate wate tuko tunangalia mambo kumbina mawiri mambo tunaongeza usikivu tunalivuta, tunalivuta sikio la abwana miliweze kutujibu eh, maombi yetu usiache kuomba, fanya maombi, usiombe kwa ajili ya tama omba ukiamini kwa utapokea omba katika mapenzi ya mungu eh akishoomba ili iliko kwenye mapenzi ya Mungu, nampendeza Mungu iki kitoke, kitokee, okay, lakini vile vile kurishika neno na amri zake. Mm. Eh Yohana eh Yohana 15:7 anasema ile njia. Maneno anasema eh mimi nikaa ni ndani yenu. Ninyi mka yangu ni na maneno yangu akikaa ndani yenu, ombeni kila lolote lile mtakombeni mtatendewa. Eh iani ana ruhake ana nyingine au bila biro masharti, kini nyingine au masharti. Johanna kumi masharti? Mm, awatu wa nazi kwa hakuwe maneno yangu ya kai ndani e, maneno yangu yake ndani yeny, Yohana kumi na nasema hivi. sema vi, ana nasema hivi. tano sabana nasema. Nini mkikanda ni yangu na maneno yangu wakanda ni emi ombeni mtakalo lorote na nini mtatendewa. Amen. Ali, a, a, apo, ame, nini ni kinatakewa kianza? Maneno ya wana ya kanda nini. Sema nyingi na kisema mkikizi shika amunizangu, mtaka katika pendorangu. Mtaka na mimi itawajibu manake ni pendorangu nipawaja kutujibu. Oe, hoja ya sita, omba katika jina la yesu. Leo hii kuna makanisa, kuna maimani Kwa nii makanisa Kwa sababu ndiyo, ndiyo yenye kubepa huu ujumbe Ya ujumbe mbaya, watu watapotea Lazima tukukai tunanyosha, nyosha, mamo Yesu hakuubiri, habari pilato Hata uwezo kasema, ole wako, alis, alibiri mstari moja Haka sema, yei, yeah, alie nitoa kwako Alie nileta kwako, ni wewe Lakini na wewe mwenyewe, eh, unadhami Lakini Rudi huko nyuma waangalia wakuu wa dini alikuwa anapambana nao. Kila kila sabato alikuwa anawafata kule kwenye sabato zao. Anasema ivi ni harali kutenda mema au kutenda mabaya sabato. Oh, mtu wengi anasema, "Nii, mnaokuja sita za nikazi mje Unataka Kristo Kwa hiyo alikuwa na pambane na watu wa dini, vile vile lazima matu pambane, nao. Kwa zao mdiko upotoshaji mkubwa unakopitia, mtu anaye simama kaza kutuwa hadiza uongo kwa ma nitawajengia visima, nitawaletea magari siji ya ambula, siji ya wagonjwa, nitawajengia ostali, huyo hapotoshi roho za wanadamu. Anawadangaja, anafanya, mbaya. Ni Niine na kuja kambia, hey, mbunicho hapa utweka sadaka kazuli alafu buana takusikia Lakini endenea na mazambi yako wakuna shida muladi nimesha kuna kashima. Huyo ni mbaya sana Na wengine ni hea watu wa sani wanaovaa Wanao vama siketi, siketi nisha fundisha Baje nituwaruwa kubwa wa shetani Kwanza kabisa ni hawa wakuwa ujuongozu wa dini Wanao kubiri kinyume na neno Nani wengi Wama kani sama kubwa ya enje heshima na sio na heshima Ote, e, huyu ndia marimu wa Tanzania zima. Yani huyu watu ote wana mkubali. Mda ote na hubiri tuna, na kinaniki kwa hapa kinajulikana. Kipaza sauti. E, Kapesa kako, kaweke vizuri. Eh leo ni, uiki jae mtu kwa dali salamu. Dali salamu yote kina mtu andai kasa nae. Yani ha, hatoki kwenye karika sadaka. He, hatoki kwenye karika sadaka. Bebe te vili. Omba katika jina la Yesu. Eh, huko kuna watu Ama maombi kuna dini mfano dini za watu wanaitwa mashahidi wa Yehova. Wanajifanya ni watu wakamilifu kwa kweli. Wana wana jumba wana makazi, wana tu la ufalme. Jumba la ufalme yuko tayari kwa sayansi la ufalme. Wana wanaomba, wanakuambia kwamba jina Yesu ni kama mtume na wengine ana, ana, ana, ana anaomba bila hata kutaja jina na Yesu Kristo of course Yesu Kristo uh, ni kama ni uh, kama utambulisho wa Mungu Baba eh hata tukitaja Utatu Mtakatifu Yesu Kristo umo yake lakini tusiaache kutaja jina na Yesu muda kukumshia watu hata ambao hawaelewi wakati mwingine unaweza kuonaelewa wewe nike ati que tinha na babá na mamã na roma está Jesus Cristo lá de imagina Jesus Cristo o difícil de Jesus Cristo que éramos a díni toque Jesus Cristo Haymo na semana tomamos a coisa na na Sari ulewa kuminatato nasema nani mkiomba neno lolote kwa jina langu hilo li tafanyika ili baba atukuzwe nani, nani ya mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Hapu kasi sitiza katika jina layesu lisika ya pembeni. Sini mwenye mm -hmm. kulizi watu wakitoka hapa wakena misikitini wakena kuomba wanaomba katika jina layesu. Pana. Haya watu wakitoka sikiliza vizuri. Yeah. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri kapu. Leo hiu unaweza kusikia kwamba dini zinakusanyika na wana, wanaenda kwenye uwanja fulani wanaenda kuliombea si taifa wala kusanyika pale. Pale wanapokusanyika na dini zote na wasio na dini, wakakusanyika wote, wanaomba katika jina la Yesu. Mkiona katika mikutano ngalaye mkaambie, "Hey, jamani tuanze kwa maombi, lakini msilitaje jina la Yesu. Omba sana ya jumla, mtaje Mungu sapo. Pale ni kudanganyana." Ni pale ni kudanganyana. Kombeni katakan jinarapa, la, mana? Katakan jinaraya Yesus Kristus. Kabisan. Mana melayan? Siapa na ne, mistali miwiri. O kumi na tatu, no na ni. Asma, lorot cem tarikom ba ko jinarangu, baba tarifanya. Cem baba, mimi Yohana Yohana kisha tunasoma shina, tusome, shina sanasema, m, anasema na siku ile na siku mtaomba kwa jina langu wala siwaambii kwa ya kwamba mimi nitawaombea kwa baba kwa maana baba mwenyewe hawapenda kwa kuwa nini, mmenipenda mimi Asema, ni lazima mnihusishe mimi hata kama mtamwomba baba mnanipenda mimi kama hivi tuna tunaweza tukataja ni katika jina la Mungu watu wengine haina shida lakini Ijulikane kwamba ni mungu tuna, Anayitamblikana kwa jina la Yesu Kristo. Mm. Chikina hana ya mesikia mm. Oja ya saba Namna ya saba kwa kisha maumbi yangu na yaku Ya naligusa sikio la wana mm. Mungu Funga na kuomba Hii ni miongoni mabila vita mbavyo Sio lazima wafanya kila wakati Sio lazima mm -hmm. Kila wakati Unazuka funga mara moja Hata yeye sumpa kwa njia sisi mama bwana bwana kama vile kufunga au au bwana kama yeye haufungi na na sutoa wajohana wanafungwa wako hapo wawafarisanya wakamisaa au wanafunga sana maezimuzima siku ushirazi mimi wakwa wako vipi sasa sasa na Kristo unatakua fikia semu frani. Hiko wamiyo kweli. Hina mana kwamba usifunga. Lakini ufikia semu frani maumbi yako. Ya sibebuwe sana na kufunga kwako. Manake u, uko na Kristo mnafanya sherehe kira, siku Lakini kibidi. Kristo amekuponyoka kidogo. Amekuponyoka kidogo. Funga kuongeza nguvu ya maumbi yako. Lakini kini hayongezi nguvu kwa sababu ndo inayabeba. Ha? Inafanya mwili uwe na nidhamu ya kuomba. Iwe na ni lami yako. Mwamba, miundo shiba ni lami na kuondom. Eh, sēma ningeni sēma katika malikoti sisi na tisa sēma namna hihaitoki spoko kuakua manafunga. Pamoja, eh. Matendo mimi tume kumi na hivi. Matendo mimi tume kumi na hivi. Matendo kina Wakati tunahanda hapa, tuliwanza kwa kumba wiki, siku, tatu na that. Vitu kubwa. Lakini siitaji, kwamba, na, ee, leo, nimefunga hili kusudi mtoto angu wa forum tiani nataka pati division 1, hafo na ishiana division 3. Tena 4. Eh? Mambi mengine hayana. Kuna vitu, vizita, nazima, hili halitoki, sio yote, kuna mengine. Unaenda kuanza utumishi. Labla ni kijana unataka kuenda kutafuta muenza Labla ni binti unataka ku ku kuanza ku, ku labla maisha na muenza Hivyo vitu sivi baya ukafianza kwa maombi na kufunga Uko mbele utakuna endere na maombi ya kawaida Hasa tunapokuwa tunanza mambo makubwa makubwa Hei mtuangaria kina Paulo wanaanza mambo makubwa makubwa Wanaanza kwa kuomba Nasema hivyo Hei He. Matena mtuma kuminane shina tatu wanasema Matena mtuma kuminane shina tatu wanasema Misha choko? Anasema hivi? Agaribia kumalizo Na walipo kuhisha kuachagulia waze katika kila kanisa Na kuomba pamoja na kufunga waka katika mikono ya wana Walie muamini Unauna omba katika kuomba kuna, kuna, kuna imani Omba kwa imani Wanena kuanzisha ujumbi Wanahanza kuanzisha kanisa Nimitua mfano hata kabla sikia suma mstani Tulipo kwa tunanza hapa, tunanza kwa kuomba, mm -hmm. na kufunga. na mm -hmm. eh. Naneema mungu bado ikonpa mongja nasi. Ukisoma katika kitabu chayoi, yanasema, eh, kama tumemkosea mungu, tumefika mbali sana, tumeachana na mungu sana. Wakati wa kugeuza, tugeuze kwa kufunga na kuomba. Mm -hmm. Watu waninawi, walifunga na kuomba munga kwa siki. Walikuwa shakosea sana wale watu Wakati wa nabi, wa, wa nabi yona. na yona. Jonah. Tuko tunasoma kufunga na vitu ya kuongeza usikivu wa wasikio wa la Mungu katika kuomba kwao. Uh, hoja ya omba kwa bidii bila kukoma. Labda hiyo ingeweza kuitanguliza hukumuazo. Lakini hivi si havipango kwa uzito lakini na kwa uzito kama ndani yake. Omba kwa bidii. Kwa hiyo ngombe unaweza kaomba bidii nzuri lakini haya uh, mambo haya yatangulia. Kuelewana na Mungu zikaamri. Unajua unaweza unajua kama, unawezo kama Omoenyewe, okay. kwa mfano watatu awi, ni mskivu ni mweema. Ingi ni mtukutu kabisa jayo kusikia Huo yumeema kwa baba, daddy na umba na na kitemani, umba limuliyeya, aka umba mara moja. Huo yumeingi na ni mtukutu kutu ajayo mwaka mwa watatu, aka kuomba maratano. Utamjibu kwa sababu mbaya kuomba maratano. Yule aliye kuwa ametengeneza mapema. na hapa sisemi mtu yote ninachosema ni sisi mbele za mwungu wetu Amina Eh kwa hiyo kumbe kwa bidii ni ndio lakini kuna mambo mengine yanataulia kabla ya ile bidii Eh usikivuet Eh omba kwa bidii Yakobo anaongelea habari za kuomba ule mlango wa tano ule kuomba kuomba baada tu mfano akina akina elia walivyowaomba wacha tusikie haya tuko tunamaliza anasema katika Yakobo Tano, sume msali ule kwa kumina. Yakobo tano, chumusema ngapo? Kumina sita. Anasema. Ungameni zambizenu nini kwa nini, na kuombiana mp, mpate kuponywa, kuomba kwake mwenye haki, kwa faa sana, akiomba kwabidi. Anasema, unwa kuna vitu vingi dani. Anasema kuwenye haki. Mwenye haki maa nyingi ni katika mapenzi ya mungu katika maarekeso ya mungu katika shiri ya zamu Hiyo ni maana mwenye hapa ya mwenye haki mkubwa kabisa ni hiyo ya mwamili panesu ni kwa maisha ya uzima wa mire Lakini maisha kila siku kwa kiwango tunapojitakasa na kuacha yale mungu aliyo tuzuwea Nipo biwa kuonekana mwenye haki mbele za Ni kama ayubu mkosaji kama mwengine kwa chake, Angekufa bila Kristo angeta kuenda katika jana mamotu Lakini vina sema alikuwa ni, ni, ni mkamilifu e, Wamoyo Mwenye haki E Alikuwa katika ukamilifu Kwa subabu mbele anasema nilikuwa na wasaidia ma, mayatima Anilikuwa na wasaidia nini Anakia alikuwa na, na haki frani Kwa ya nasema hivi Mwenye haki mwenye anapoomba Anapo omba lafa kwa bidii Inaongeza nini Usikivu wa Kwa hiyo ukitafuta haki haki lakini unaoongeza na bidii. Sio unaomba kitu leo ha, hata wewe Kristo una mambo gani ambayo unayaombea kila wakati consistent. Zama ya kuomba kifikika unaanza ku wajari kila neno baba naomba nisibe leo. Ah eh ndio una vitu ambavyo vina unaviombea. Mwambie wewe mzazi ombea uzao wako consistently. Bila ku, kukoma. Kwa sababu. Iyo, iyo ni maombia sio na Ivi unazuka pumu. Kwa sababu. Kwa sababu. sasa ah Kama vile unazuka pumu. Kwa sababu. Bila kufika muisho. Endelea kufanya kitu kama. eh He. He. Mwenye haki anapo omba. Hey. Anatoa mfano. Sembili kwenye ruka, sinamda. Hey. ruka na ata kuka kumina na moja ni mtu ambaye alikuwa ali, ali kuame ana la fikia kya kaja kumitembelea usiku kujua amefika na sio kwa maeneo matembeza na fikia ali ali, ali, ali, ali fikia ali fikia kwa kya usiku Kwa brabira tarifu kusabola kuwa hana tasi eh kama sema ana gong gong gong vipi kuna nini baadhi ni mkuu jana ni ni safari mtoto kama rogo ro vipi samburu a usiku sasa ivo tu mifika usiku sasa ta ana cheki hana chochote <coughs> yule amechoka hana nini anasema basi subiri nakaa hapo anaamka naenda kwa jirani yake bwana rafiki yangu ameingia usiku huu naomba uniazuni mzime mkate kesho nitakurudishia nimwekea sina cha kumwekea na akazima bwana yeye una unasumbua um, emezunguka dirishani sema eh rafiki yangu ameifika ah sya la la na watoto wangu bwana njoo kesho anasema jamaa ameingia usiku Mwana imesha kuambia nisha lala, nisha lala, wee usiki Kwa majamani gonga koko, asima Wee mtoto, mwenye naka mtore mkate mpia hafu toko Manaki alimjibu usiku huo huo Kwa vila siku choka kumukumusha, senio Lakina ngeze kwa asima kon kon kon kon kon Kona awajibu, kon kon kon kon kon Hata bina kutajashida yake Kon kon kon kon kon Awajibu Kumbia wanasikia, wanataka kujua hili njambazi Aku ni muncul kui. Kau. Ha. Anak anak. Nah, siapa ni? Yule, kui merau kui banana. Isote ni rukat. Insistence, consistency. Yang mahom. Yule hakim, kuna manam ke ambaye nak fikir. Berapa banyak yang marit dia kui? Isote pilih meraat ini juga. Anak anak ni Kong kong kong kasi jamaa baridi me muzi njoo kuna kuna bibi sina shida njoo kama kwa nyingine mungu kama vi kama yule manemke kama yule njane Hivyo vicha simu na vikumbuka? Mm -hmm. Ndiyo. wakati mwingine kama wamesoma Biblia ni vizuri ni vifafanue kuliko kuvisoma tena. Kwa sababu so unaweza kuvisoma lakini maana yake ni nini? Kuomba bila kukoma. We, lakini kitu kingine na nikikubwa sana na nimekitafuta mstari mmoja tu kwa jiri ya muda, samehe ili maombi yako yaweze kusikilizwa. Tuwe na tabia kufanya nini? Ya kusamehe. Jamani mtu anaguta ana ana tatizo na yule ana tatizo ya yule ana tatizo ya yule ana tatizo na, alafu akacho huko anataka maombi yake asikilizwe Mungu anasema pana malizana hawa na wao either wamefanya vitu vibaya wasamehe au kama labda wao ndio wamekosea eh wawasamehe au kama mmewakosea waombe msamama malizana vizuri kuna watu wengine sio lazima kumalizana nao lakini angalau fanya bidii kuone kabisa umejaribu amekataa yeye lakini wewe ume, umeacha Una vita naye njoo kwa uga situongee. Lakini wewe ni sana huyu mtu anataka unataka kwenda mahakama ya ya Mackievin ni habari kama ya kesi kesi nani. Unataka kwenda kwenye mahakama ya rufa kabla hujapita mahakama ya wilaya ya mwanzo ya hakimu kazi ya mkoa ndio inaitwa eh ansema malizana na hawa watu wa chini chini afu njoo kwenye finali kwangu tutamalizana vizuri. Hmm. Unataka kucheza finali kabla hujacheza makundi Haipo, haipo, ee, si kama tunahilowana kini. Kwa ya nazema, Jesus, o Christus, mtu akiku kukosea, au kitu kimevuluki kanini, ya mjari kidogo, kwa kari inamuwezikana, kwa jinsi ya neno wa mungu, sowa neno wa mungu, ya mjari bu kulipuuzia pole pole, na wakati mingine kama kuna nafasi, ya kuenda kutengeneza, tengeneza, kama ikata, nina katengeneza na mungu wako, muse mungu hile mtu nishamu, au fanya bili, akiwa hawezi hataki, Minguru hawa tu, mmetu mkoa wakati mengine katika maisha, na siendelea nikiwada kwa kama tu na gombana na wakati mengine abra ninguvu tu sasa na zina juu yangu zuri ni daba ni katika tumishi na nini? Ni mbele za tu, mana tumengine zapa, na mungu Naomba mi misa peke yangu. é o que está malizando aqui nem me naíro de tures eu me engano tu tá calou naíro Malcolm a cumi na moja ana Malcolm a pensar na moja entacoa já fã de biso cumi na moja Nani kila msima mbapo kusali Kusali ndo kuomba ko? Sameheni mukiwa na neno Juu ya mtu ili na babayeni Walie mbinguni awasamehe na nini Makosa yenu Lakini kama nini hamsamehe wala Babayeni alie mbinguni Hata wasamehe nini makosa yenu Nikuomba, nikusamehe kule kutaka tu kibaricha mungu Lazima, lazima tuifunze kumalizana na watu Kabla tuenda kumalizana na mungu Kishini kana tuunekumalizana mungu na mungu atakua naona Sinio? na sema niki na sema katika tabu kitafungua pari kwa ajili ya chuo ana sema katika mataushina matao thano shina tatu ana kama una sadaka ya kutoa kwa kupendekeza mungu pate kibali ameza kusikia na mimi ukagundua njia na mmm kuna jamani tu kwa i sadaka ya chipe pare manda nienda mtafute mtengenezo kisha marisa chukua sadaka eh ni mfano kama huu eh Leo hii ukiambiwa ukienda makani sana atakuambia omba omba omba omba hauwezi kukupa vigezo na misingi ya kule kuomba sisi tumefika tumeona 12 na sio kwamba tumevimaliza hivi ni vile vile vinaonekana wazi kwenye maandiko kuna vingine eh hey, lakini tutaje hivi 12 kitu kingine ka vizuli na mke wako na imkini ka vizuli na mume wako eh hey, yau watu wengine ka vizuri na yule mtu wako wa karibu unasimuwa kwa hili hali nilusu kwa sosi na mke hili hali nilusu kwa sosi na mme hili hali nilusu kwa sosi na mme kwa ni mme kwa kumi haa ah -ah. kuna watu wengine mungu wana kutaka kafizuri nao kati, walioko katika maisha yako e eh. labda wewe ni mtu mzima hayupo lakini mbda kuna kijana wako ambaye ndia anakurea nakutunza kama labda mme kama kibaba kikuwa nakutunza kafizuri nae vire vire na wewe kafizuri na msasi wako ee eh. ii ili kusudi hii haida tofauti na kutengeneza watu wengine lakini maalum kwa wale watu wa ndani unajua wakati mwingine ni kuonekana kutengeneza kusameheana watu wa nje wa anasema katika kitabu cha petro wa kwanza anasema petro wa kwanza mlango wa tatu na maalum na petro hivi wa Saba nasema yui, Petro wakuanza tatu, saba nasema yui Katharika nini waume, kaini wa, na wakezenu kwa akiri Na kumpamuke heshima, kama chombo kisichona nguvu Na kama walisi pamoja na ime ya uzima Kusudi kuomba kwenu, Nafikiri ni jambo dogo yu? Jambo kubwa, nimepata eh, maerikezo ya mungu eh hodia eh, vitu ya kufanya kusudi mambo yetu iweze kusikiwa na Mungu patana au kubaliana ne kubaliana ni, ni nini cha kuombea yani mnakuwa na maombi ya watu pamoja kwamba jamani eh, Mungu anakuambia baba anayeomba peke yake kwa ajili ya watoto wake wakati mama haya hausiki. Mama anaomba peke yake bila, bila baba kusika. Yale maombi yana nguvu ndio Mungu hana upendeleo. Lakini kama wangekuwa wanaomba pamoja kwa ajili watoto yana nguvu zaidi. Yanakuwa na double strength. Kwa sababu wamepatana katika kuomba kwao. Ndio sio? Ma, Yale maombi yanaoombea kanisani Mufano kama siku za jumaji wa mozi, tunapokutana. Kwa tunayari maombi ya nakuwa na gufu kulikuwa maombi ya mtu moja moja. Na mara nyingi ya maombi ya naiyo kuleta influence pana katika eneo. Weza kwenye kanisa au kwenye mji au kwenye familia. Eh, hey. Nani yuko pamoja na mi? Eh, hey. Matayo kuminanane, kuminatisa pipi nina sema hivi. Kutu na kalipia kumaliza. Matayo kuminanane, kuminatisa. Matayo... Kumi na nani? Kumi e, na eh Natissa. Ana hivi? Sioke mskiza maneno muhimu sana. E, Nisha sema ukija huku kunjok njoo na full package. Tukitoka, tutoke, tumekamilika, kwa sababu mara nyingi tunakuwa hatuko hapa. Mata kumi na nani? Kumi na tisa bibrini na semei hivi. Tena na ya kwamba, Wawiliwenu wataka po patana duniani. hata kajaambalo loto atakalo liomba yani umetokea watu wawili watatu wakakubaliana kama jamani tobei kitu mungu anakiona kina nguvu kuliko kiomba yaani e, ni nini hii ni, ni, ni, maisha kila siku hata kwa mfano mkiwa kwa mfano nikitoka hapa hapa katika sisi tuna barabara nene la rami ningitoka hapa nikaenda kwa kwa labda kwa kwa kwa waleva labda mpugenzi wa halmashauri ningakasema jamani barabara huto haina rami tutuwekee vipi tukienda tukiwa Nikata nzima tukatafta wawakirishi Tukabalia jamani tunakuja kuomba Hii barabara yuwe kurami Hii pita sikirizu Hii awing wengi Siniyo? Mm. Hata kwa mungu Watu wanampu patana Asema Tena na wambia ya kwamba Wawiri wenu watakapo po patana Duniani katika jambo lorotu watakari wambia Wa, Watafanyiwa na baba yangu aliyebinguni kwa kuwa walipo wali watatu wamekusanyika kwa jina langu nami nipo pamoja nao kati yao nipo pamoja kati nao kati yao eh anasema katika kitabu cha Matendo mitume 4 24 anasema hivi matendo ya mitume niko namaliza msichoke nimeona si vizuri hache baadhi ya mistari ili soma hatakutana nalo kwa muda mrefu jao mtalia tu liweze kulifanyia kazi as much kwa kiasi kitachoweza kwa hiyo si vizuri liondoke linapaya kwenye vipengele eh matena ma, ma, ma, mtume ni 24 bibili inasema hivyo matena mtume ni 24 anasema hivyo anasema now waliposikia wakampazia Mungu sauti zao Kwa moyo moja Kwa moyo moja Huko ndo kufanya nini ndo kupatana Kukubaliana Tunombea kitu fulani Wakisema Mola wewe ndiwe mungu Niwe uliefanya bingu nchi. By the way Lazima katika kumba kwetu kwepona kumsifu mungu na kumingu Vipu kena kumsifu mtu kama ah, Mwishimua jamani Hase yeni unokubalika kitaifa na kimataifa taifa Lakini mungu kwetu tunombea kitu fulani hmm. Anashino kama meosifiwa Awa meombo Lakini atatimiza. Eh, kwa hiyo, lakini unawona kumba hawa watu wanaungana, wana, wana, wana kuwa na sauti moja Wanamomba mungu, mstari wa 30 moja mungu wanajibu wanasema Hata walipo kuisha kumomba mungu, mahali pare walipo kusanyika pakatikiswa Wote wakajara wa takatifu wakanena na wakanena neno la mungu kwa By the way, wanaomba kito mbacho, ni mapenzi ya mungu Wa mtakatifu wa mungu na kufu za mungu, ndio siyo? Eh, na matendo ya mitume kumina sta paulo na sira, walikuwa naomba kule filipi usiku wanaomba na kuimba eh pia tunapoomba na kuongeza vitu vingine vinaongeza nguvu hoja ya mwisho kabisa ya 12 jitakase mwili na nafsi tuwe na tabia za kutakata Itu tushiaona huko mbele kwa vizuri na Mungu na nini lakini tusiwe na makando kando ya moja kwa moja eh achana na kuzishika tu peke pekee yake kama kuna sehemu tunajua ni dhaifu tuweze kui Safisha, biure na sema katika zaburi astini na sita, e? zaburi astini na sita, e, maubiri yetu yana yanaene na lamu ngu kidogo, eh? mm -hmm. au ni kujingi, zaburi astini na sita ustari wuwe wakumi na naana na sema, skrize. Kama ningariwaza maovu moyoni mwangu, apa manake hakuna utakaso, Kuna maovu yana yanauni yemerei na Bwana asingelisikia pabia asingelisikia. Daudi anasema maumivu yangu mengi yanajibiwa kwa sababu mwen mangu nimepasafisha. Eh, sina tamaa ya jao, sina eh hasira na chuki dhidi ya watu na na la hila na nini. Mithali mlango wa 28 mstari wa 9 nasema sara yake mtu aliyemuovu Ni machukizo mbele za mungu Yani unakuta unafika same frani bada Unaombo unafikiri mungu wanajibu Kumbo kuna nila kumchukiza Kama hile tulipona mungu nasema ni kama kuniwekea nini Kuniwekea moshi katika makuwa yangu Yani kama mtu unakuja unaona Tenja ni nakuomba mweshi biwa Ninaomba unisaidie ganja na unisaidie na nisi msokoto mmonja Naomba tubuku na ufa nugu yangu yeye na kumbwa humpi era ya bangi kufano utam azima tu taka se vile vile tu eh na mweisho mstareo mweisho kabisa isaya na wa kwa nzima mstareo msimi ah na ngo soma mara mbili na juu mara mbili mikono yenu iliyojawadamu, eh, kwa sababu, eh, ivi ivi ivi turi turi usoma, sana, ah, okay, anasema taka takasini mikono yenyi, i'm jawadamu, si, mukija kuomba mikono yenyi ni naona damu, sioni maombi, mukija kuomba si, si, naona kiburi, ninaona hila, sioni maombi, Mungu, ma zambi na mu gasi gasi kuriko. vita kama mwamba wetu na niko pamoja na mimi. Tokao tumeshapa Mungu awabariki sana naomba tukae katika matendo yetu katika utekelezaji so ni vizuri kusikia na kutenda na tutakuwa tumejenga juu ya mwamba kulingana na neno la Mungu. Mungu awabariki sana baba tunashukuru sasa tu Bwana Yesu Kristo ni katika jina la baba na mama pamoja mpaka tena. Amen.